La classe de ciències els ha dit la mestra que avui els tu que vas sortir de pissar a la pissarra, parlar dels de casa i la feina que tenen i on van de vacances per setmana santa. Des de l'Escola Barcelona i Mates us donem la benvinguda al tercer programa de la segona etapa, segon any, a la ràdio Xerraira. Comencem amb un conte de Gianni Rodrari. El seu llibre es titula Contes per telèfon, explicat per als alumnes de CISEA. La guerra de les campanes una vegada hi havia una guerra, una guerra gran i terrible, que feia morir soldats, tant d'una banda com de l'altra. Nosaltres estàvem aquí, dels nostres enemics allà, i ens feien uns pocs de disparar-nos tres dia i de nit. Però la guerra era tan grossa i tan llarga que va arribar un moment en què ja no ens quedava ni un cotim de bronze, per a fer canons, ni una mica d'erro per a les bayonetes, etc. El nostre comandant, el supergeneral Bum Bum Petatrons, va manar que baixessin totes les campanes dels seus campanars i que les fonguessin totes plegades, per fabricar un canon grossíssim. Un del sol, però prou com per poder guanyar tota la gara d'un sol cop. Per aixecar, aquest canon va encadre 100.000 grus. Per a dur-lo a la van caldre 97 trens. El supergeneral es fregava les mans de satisfacció i deia «Quant el meu canon dispararà, els enemis fugirà fins a la lluny». He fet aquí el gran moment, arribat al que l'oníssim apuntava cap a sa mig. Nosaltres ens havíem omplut les orelles, orelles de fotó fluix, perquè l'especte podia ser tan gros que trenqués els tipans. I les trompes deu estar aquí. El supergeneral Bum Bum Petatrons va ordenar. Foc! Un artiller va prendre el botonet, i de cop i volta, d'una banda a l'altra del front, es va sentir una campanada immensa. ding dong dang van cuitar a treure'ns el cotó fluix de les orelles per sentir-ho millor. Ding, ding, ding, dang. Tronava canoníssim i cent mil ecos repetien per muntanyes i valls. Ding, dong, dang. Foc! Brambula el supergeneral per segona vegada. Foc! Radimonis! L'artiller va prener el nou botonet. I una altra vegada un jollós tringar de campanes es va escampar de trinxera en trinxera. Semblava ben bé que totes les campanes de la nostra pàtria toquessin plegades. El supergeneral s'arrencava els cabells de ràbia i es va continuar arrencant fins que només li va quedar un de sol. En acabar, hi va haver un moment de silenci i vet aquí, de l'altra banda del front, com responent a un senyal ens van contestar amb una alegre i eixadrirant «Ding-dong-dang!» Perquè heu de saber que també el comandant dels enemics el supermariscal Balapet Sangui Fetja havia tingut la idea de fabricar-se un caloníssim amb les campanes del seu país. «Din-dan!» sonava ara el nostre canó. «Donc!» responien els, els dels enemics i els soldats dels dos. Els xercis saltaven de les trinxeres, quellen uns amb braços dels altres, ballaven i cridaven. «Les campanes! Les campanes! És festa major!» Ha esclatat la pau, el supergeneral i el supermariscal van pujar dalt dels cotxes i se'n van anar ben lluny. I van gastar tota la benzina, però el dringa de les campanes encara els empaitava. No a la guerra! Ara, les Barcelonotis, les notícies del Barceló. Bon dia, Bria. Bon dia. Segons m'han dit has guanyat un premi. Explica'ns. Es... Sí, vaig guanyar el premi del, del concurs ocells de Palafurgell i estic bastant feliç d'haver-lo guanyat uh, Quin ocell vas dibuixar? Vas dibuixar un pingüí emperador en concret Un pingüí emperador? Sí I què saps d'aquest pingüí emperador? Explica Doncs pues sé que és un pingüí que viu a l'Antàrtida i que és, és, és l'espècie més alta i diuen que la més bonica de, de l'espècie dels pingüins Ah, molt bé. I n'hi ha molts? O està en perill d'extinció? No ho sé ben bé, però gaires no n'hi ha, em sembla. Uh -huh. Perquè a l'Antàrtida recordem que pel canvi climàtic potser s'està afonent, no? Potser no. Està... Uh, sí, s'està afonent. Com els humans que s'hi nosaltres, no canviéssim, desapareixerà. Sí o sigui, ens estem carregant el seu hàbitat? Sí. I en què va consistir el premi? El premi va consistir en una base de vidre on et posa el, el nom del concurs concurs d'ocells per a la Frugell i el número que ara no te'l te podria dir amb exactitat Ah, l'edició, no? Sí I quin... El dibuix m'imagino que el vas fer a l'escola, no? Ah, sí, a la classe de plàstica el vaig fer Amb quina mestra? Amb la Marta Reixac mm, Molt bé on te'l el premi? El premi el van a la Bóvi i la Vella el, el diumenge a les 11. Moltes gràcies, Adrià. De res. Com cada any, la nostra escola col·labora a el gran recapte d'aliments. Es fa aquesta setmana fins al dia 30. Podeu deixar els vostres aliments a l'escola. Aquest any es recull farina, xocolata, oli de girassol, cereals, i agums detergent, paper de bàter, gel de dutxa i rentabaixella. Recordem que aquestes coses van per als més necessitats. Moltes gràcies per la vostra ajuda. Els companys de quart us parlaran del que estan estudiant a medi, els sectors de treball. Els nens de quart estem treballant al sector primari i al sector secundari de treball. En aquest tema de medi estem aprenent que és el sector primari i el sector secundari. El sector primari és el que obté productes de la natura. Agrupa les activitats de l'agricultura, que pot ser en conreus de secar o en conreus de regadiu. La ramaderia, que pot ser de pastura o establada. La pesca i l'explotació de mines i boscos. El sector secundari transforma primeres matèries en, produ en productes elaborats preparats per consumir agrupa les activitats que es fan a les fàbriques, a la construcció i a l'artesania. El sector terciari, terciari encara no l'hem treballat, però us puc avançar que s'agrupa les activitats que entenen les persones o els, dones, o els dones serveis, és a dir, el comerç, el turisme, el transport i el, els mitjans de com, comunicació. També us puc dir que això treballa la majoria de la gent de Palafrugell. Aquest treball ha sigut fet pels alumnes de 4 i llegit per... Alessandra Diano-Faranti. Els alumnes de 6è vam treballar tots el dia 25 de novembre, que va ser ahir, el Dia Internacional, sobre la violència de gènere. Ara us ho explicarem. Dia Internacional contra la violència de gènere. Avui, dia 25 de novembre del 2019, és el Dia Internacional contra contra la violència de gènere. Des de l'escola Josep Barceló i Mata defensem i manifestem. Una decisió amb valors fomentant el respecte entre companys. Hi ha una injustícia respecte als maltractaments i les morts entre homes i dones. Els genus són uns dels principals motius contra la violència de gènere. Fins la data hi han hagut més de 9.000 dones mortes a causa de la violència de gènere. I aquest any sabem que ja han estat 57 mons. El respecte entre els homes i les dones és el primer pas cap a una igualtat de gènere. La violència de gènere és quan un home o una dona es creu superior a l'altra. Aquesta violència de gènere és degota a una falta d'educació a les escoles. Volem que des de l'escola es treballi una educació d'igualtat per a tots els nens i nenes per tal que no hi hagi tant de tractament. Hem de combatre la violència de gènere amb comunicació. Sempre que es pugui, he de defensar a la dona i també a l'home. Es considera violència de gènere no només el maltractament, sinó que també la violació, intimidació, entre d'altres. La violència de gènere no només és per part de l'home cap a la dona, sinó que també hi ha casos de dones que maltracten els homes. I això també ho hem d'evitar. Bon dia per a fugir els nens i nenes de sisera a l'escola de Solomates participen en el Dia Internacional contra la Violència del Gènere. Per això prepa han preparat frases, un escrit i una reflexió sobre el tema. La violència és un cercle que no para. Sota la de l’afectat. Tots són iguals. Tots tenen els mateixos drets. No arrandeixis, posa'm tot. Passa el que passi, serveix amb la raó. Mala superioritat. Respecte a tothom. La violència mai és la més... No és no. Recorda Recordem sempre que un no, no és un no. Què podem fer per evitar la violència de gènere? Tothom es mereix viure en pau, felicitat, llibertat, igualtat, sense por. Ningú es mereix calmar el tràctic, perquè totes les persones tenim sentiments. I tant com els actes violents com les males paraules ens poden afectar de manera molt negativa. Hem de fer que ens valorin tal com són i no deixar que ningú ens trepitgi. Si coneixem algun cas de violència de gènere, podem parlar amb el qui ho pateix, fer-li costat a tot el que fas falta i animar o convencer a denunciar els fets. Els companys de 6è entrevisten a la nostra bibliotecària, l'Inma Garcia. Bon dia, senyoreta Imma. Quants anys fa que és mestra a l'escola? Bon dia. Doncs aquest any ja fa 29 anys que estic de mestra a l'escola Barcelona i Mates. Va fer un altre ofici abans? Vaig treballar d'altres coses, però sempre relacionades amb el món dels infants i amb la docència, perquè vaig començar... a eh, Primer feia de monitora i feia els casals d'estiu, bastants estius. Després, un cop vaig acabar la carrera... Vaig començar a treballar en una llar d'infants, però quan vaig tenir l'ocasió vaig anar a fer de mestre, que és el que jo volia ser. Per què va decidir venir a aquesta escola a treballar? Bueno, això no no és una decisió que un es plantegi, vull anar allà. Vas a on surt l'ocasió. Hi havia l'oportunitat perquè hi havia una plaça i vaig poder venir a treballar aquí. Per què va decidir de fer-se bibliotecària? Bueno, jo sempre dic que no sóc bibliotecària, que soc mestra, el que passa que estic a la biblioteca de l'escola. I tampoc va ser una decisió allò meditat, sinó van ser les circumstàncies, perquè tenia unes hores de temps aquí a l'escola i llavors la persona que feia la direcció del centre me va proposar que podia cuidar-me de la biblioteca i es va ser com vaig començar, una mica com de casualitat o per la necessitat del moment i això doncs, ja ja ho he anat continuant És complicada la seva feina? No, complicada no però la feina a la biblioteca és una feina de formigueta perquè sempre tens coses per anar fent Sempre arriben llibres nous, que això està molt bé, sempre n'hi ha llibres que s'han d'anar registrant, forrant, que s'han d'anar arreglant i sempre hi ha feinetes per anar fent. Llavors és una feina que no és complicada però que no s'acaba mai. Quants llibres més o menys hi ha a la biblioteca actualment? Doncs mira, això t'ho puc dir perquè estan registrats. A la que és la biblioteca hi han 5.800. I després, a part, s'hauria de comptar a tots els llibres que estan repartits entre les aules, a les biblioteques d'aula que pugen a uns 3.300 o sí, sigui que tenim una mica més de 9.000 llibres a disposició dels alumnes que crec que està força bé Què va estudiar per ser bibliotecària? Com us he dit, jo no he per ser bibliotecària jo vaig fer la carrera de magisteri i soc mestra el que passa és que un cop vaig començar a treballar a la biblioteca de l'escola, sí que és veritat que necessitava una mica de formació, no podia fer-ho així de qualsevol manera, ja que m'hi posava s'havia de fer una mica bé. Llavors, um, no he estat mai sola a la biblioteca, sempre hi han hagut companys que han format part de la comissió de biblioteca i han fet la feina conjuntament. I recordo que els primers anys vam rebre un assessorament d'una associació que es deia l'amic de paper, i que eren una colla de gent que ajudaven a organitzar les biblioteques de les escoles. Després, més endavant, com que tenia bona relació, i que tinc amb la Biblioteca Municipal de Palafrugell, la directora llavors era la Carme Fanoi, i li vaig demanar ajuda i ella es va oferir, i a cantada, vam rebre un assessorament de part de la Carme, que ens va anar molt bé i ens va donar unes pautes que encara ara seguim i amb la qual cosa pues, els hi estem molt agraïts, els companys de la biblioteca i, sobretot, a la Carma. I després, més endavant, eh, quan es van començar a fer un projecte de biblioteques escolars arreu de tot el país, que es diu el PUNEDU, vam rebre un assessorament a través del Centre de Recursos Pedagògics de Bisbal. És el seminari de biblioteques escolars, que encara es continua fent. I en aquí la senyoreta Manoli i jo vam anar-hi jo crec que tres anys o potser una mica més, a rebre aquest assessorament. Amb el qual vam aprendre forces coses de com organitzar i portar davant la biblioteca. On ho va estudiar? Doncs bé, jo crec que ja una mica us ho he explicat. Eh? Eh, el que és la carrera doncs la vaig fer a Girona i després l'assessorament ho vam fer o aquí a Palafrugell o si no ens anàvem al centre de recursos que està a la Bisbal. Li agrada ser bibliotecària? Bueno, doncs sí, a mica en mica he anat aprenent i m'agrada la feina que faig Ens podria dir quin és el seu llibre preferit? Ui, aquesta pregunta és d'aquelles que a mi no m'agraden perquè jo no tinc un llibre preferit jo he llegit molts llibres bueno, un, uns quants he llegit i, i seria una mica difícil dir amb quin me quedo és com allò que has de triar um, amb quin fill prefereixes o no ho sé, és una pregunta que triar-ne un i, però jo te respondré però no serà un, eh? serà més d'un. Mireu, si jo he de triar un que estigui en llengua castellana, m'agrada molt 100 anys de soledat, d'en García Márquez, I... perquè és un to que m'agrada molt. Si hagués de triar en català, m'ha quedat amb dues dones, amb la Joana Raspall, pels seus poemes, i també la Mercè Rodoreda, sobretot el llibre Mirall trencat. I també el que sempre m'ha agradat molt són tots els contes clàssics, els de tota la vida. Li agradava llegir quan era petita? Per què? Doncs sí, m'agradava llegir perquè vaig aprendre molt aviat de llegir. Jo crec que a 4 anys ja llegia i encara me recordo el primer llibre d'aprendre, que era un quadernet de, de les primeres lletres, que era vermell, i que es deia el mètode fotosil·làbico i després d'això, doncs a casa meva sempre tenia molts contes i una àvia i una mare que explicaven sempre molts contes de tradició oral i com que m'agradaven molt, doncs me'n compraven perquè jo me'ls pogués llegir llavors, tota la meva infantesa vaig llegir molts contes a la... adequats a la meva edat i després ja de més gran, els llibres que estaven de moda jo llegia els Hollister, los Cinco i totes aquestes col·leccions que hi havia i sobretot els TVOs i als estius, sobretot, m'agradava molt llegir els còmics i els ideos. I amb els meus companys, doncs, com que teníem tot l'estiu i els dies eren tan llargs, llegíem molts i ens fèiem intercanvi. I després doncs, ja vaig començar a llegir les lectures d'adults, i fins ara. Per què serveixen els llibres? Ens ho, ho pot explicar? Hi <ríe> vol, bona pregunta. Doncs jo crec que els, els llibres són molt importants, perquè els llibres guarden una part de tot el saber de la humanitat, però els llibres fan una, una feina que només la poden fer els llibres, que és eh, animar i desenvolupar la imaginació. En els meus alumnes, i no sé si potser a vosaltres també us ho he dit, moltes vegades els explico que només llegint es desperta una petita part que hi ha en el cervell, que és molt important, i només les persones que saben llegir han arribat a desenvolupar aquesta part, que és l'independència intel·ligent o no, no té res a veure. I això, els llibres hi tenen molt i sobretot aquesta part de la imaginació que és tan important jo crec que cal mantenir-la, gràcies als llibres Aproximadament, quants llibres s'ha llegit? Ah, això sí que no ho sé però segur que pocs comparats amb tots els que m'agradaria llegir segur que he llegit molt pocs Moltes, Moltes gràcies, senyoreta Imma Gràcies a vosaltres La entrevista ha sigut feta per Bas Madali, Robertsan, Ester Gallardo, Nora Mohandi. Abundes de 5A de l'escola Barcelona Mates. Don seguints les recomanacions lectores que avui fem, les locutores que us han presentat al programa. I que ho han fet molt bé, per cert. Bon dia, noies Bon dia. Bon dia. Molt bé. A veure, comencem per vostè Com Vares. es diu? Eh, em dic Chaima i faig sisè de la primària Sisè de primària I ja has vingut alguna altra vegada a recomana algun altre llibre, eh que sí, Chaima? Sí Doncs pues heu de saber que la Chaima és una gran nova actora Molt bé, què ens recomanes avui? Eh, jo recomano el llibre que es titula Per mil formatges de bola He guanyat la l'alotorato He guanyat l'alotorato? Sí De qui és? de Jerónimo Stilton. Ah, la Stilton. I guanya el loterlato? Sí. Explica, explica, què passa? Doncs pues que en aquesta aventura el Jerónimo Stilton explica que no li agrada molt la loteria i pues que un dia que sortia d'un bar un cop de vent li porta un billet i se'l guarda i el seu cosí, el Martín Gala troba el billet i s'entera que és el que guanya els diners, no? I pues, comença a gastar molts diners, comprant-se cotxes, baixes de luxe, helicòpters, mansions... Para, para, para, para, para, para que si no ningú s'ho llegirà. Ah, està molt bé. A tu t'agradaria eh, guanyar la, la, la loteria? La veritat és que sí. Eh, que sí, a tots ens sembla, eh? Eh, Que sí, Helena, tu t'agradaria també? Sí. I a tu, avi? O Maima? Sí. Molt bé, a tots ens agradaria eh, que sí. Molt bé, de l'Estilton, dius que és? Editorial, Quin editorial és? Destino Molt bé, t'ha agradat? Moltíssim En quant de temps te'l te vas llegir? Durant una setmana Durant una setmana, molt bé, moltes gràcies, Jaima De res Una altre gran lectora també és l'Helena Bon dia, Helena, em fa que no mou cap, però jo li dic que sí Bon dia, vena. Bon dia Quin llibre has llegit, tu? El de Locuras lejos de casa Locuras lejos de casa i de quina coerció és? Lady Pecas Lady Pecas, que... qui és aquesta tal, Lady Pecas? És una youtuber que es va fer molt famosa pel seu canal de Youtube Carai, és ben bé que... abans eren escriptors, ara ja et diuen youtubers <sum> és ben bé que són una altra generació ja ho veieu, oients Explica'ns, de què parla el llibre? Bueno, aquest llibre està en castellà i és d'una youtuber que es diu Daniela Hack que es va fer molt famosa pel seu canal de Youtube i en el llibre és Lady Pecas. Uh -huh. En aquest llibre explica les aventures que li passen quan va de colònies i passa un temps fora de casa. Es troba amb tres bessones que li cauen molt malament, perquè són molt pijes. També li passen coses molt divertides amb uns gosets petits que troba abandonats. Molt bé, molt bé, Fins aquí que volem que la gent se'ls llegeixi. T'ha agradat? Sí. Quant de temps vas estar per llegir-te'l? més o menys una setmana. Quin editorial eh, us saps? Sí, Montena. Montena. Bo sí. Molt bé, moltes gràcies ana. I ara anem per a una tercera gran locutora i gran lectora també que és la senyoreta Omaima Bon dia, Omaima Bon dia. Quin llibre has llegit? El misteri del porter fantasma El misteri del porter Fantasma, que és un porter d'un edifici? No, És un xinès que arriba a l'equip. I el posen de fer porter. Porter de què? De futbol? Sí. Mm. Molt bé. I de quina col·lecció és? Cruïlla. A ah, l'editorial és comilla. I la col·lecció? Futbolíssims pot ser? Sí. Molt bé. Espere, espere, espere. Què li passa aquest porter xinès? Que arriba l'equip de futbol i el posen de fer a de porter. Però el nen no es mou quan ve la pilota. Uh -huh. Es queda molt, molt quiet concentrant se i també pot controlar la pilota amb els seus pensaments. Carai, Déu m'hi do. T'ha agradat? Sí, molt. I quan has estat per llegir-te'l? Perquè veig que és un tros de llibre. Sí, m'he estat per almenys una setmana. Molt bé, moltes gràcies. I fins aquí el 13è, 13 programes ja, o de la mala sort, diuen. Nosaltres no considerem que sigui mala sort, sinó que és una sort haver arribat a aquest programa... El 13è programa de Valèlio Charlaire de l'Escola Barcelona i Mates, aquí a Valèlio Pagafrugell. No, no vull acabar sense de recordar i tornar a recordar que durant tota la setmana a l'escola, eh, amb el gran recapte, estem recollint aliments i productes d'higiene de primera necessitat pels doncs més necessitats. També he vos que al mes de desembre no fem programa de sinó que fem un especial amb totes les cantades, amb totes les Nadales i, can i cançons de Nadal que farem en el Teatre Municipal de Palafrugell el dia 10. Aquest programa s'emetrà, com l'any passat, diverses vegades durant les festes de Nadal. Sense res més, ens despedim desitjant-vos unes bones festes, una feliç entrada d'any i ens veiem el mes de gener amb el, amb el 14è programa de La Xerraire, el programa de l'Escola Barcelona i Mates a l'àdio Pagafregell. Moltes gràcies i bones festes. Ciències els ha dit La mestra que avui Els tocava sortir La pissarra I el Teo els parlava De la seva iaia Que les dames I sempre la guanya No explicarà Que quan està sol Balla Com balla la mare De l'Anna i xuta tan fort com el pare d'Antoni del Cuat. I, i s'imagina que és una espeja molt important. A classe de ciències els ha dit la mestra que avui els tocava parlar dels seus pares.